ذو زکات امام ابو داود رحمت الله علی فارغ شو دم باه د رکن سالی د ایمان چ صلات نو سو رکن سالس د ایمان از زکات پکار داو چې د صلات او سو مخترین کړي صلات و, و عبادت بدنی صلات و عبادت بدنی درست کل پکارو صلات و تقدیم پکارو لیکن تقریباً دو درست زیونی کې قرآن کریم کی اقیم السلاعات الزکا اقیم السلاعات الزکا دو درست زیونی کی اخترار ناغلی اقیم الصلاۃ و زکاۃ اقیم الصلاۃ و زکاۃ دې وجهنه د امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ صمو اقتران بي صلاۃ نکړ زکات اقتران بي بي یو وجه دې ما د زکات کې ثواب ادا کول کې ثواب کد روجی سواب دیر اکثر محدیسین وید ده زکاة مر سواب پسان که نشته دی پیتبار د فضیلت پیتبار ده عجر زکاة چیده اهم ده پنسبت سان باندی نو احتران ده زکاة بس سان پکا احتران ده زکاة بس سلاة پکا دی. دره موجه د مباد ده بنیاد دین اسلام چکلا بناغان دین اسلام ذکر کیو کلمه توحید دی شهادت رسالت لبیا صلات بیا زکات بنیاد اسلام علا خمس کوم تک تقدیم د زکات بر سوال او د وجه کې دي شي چې د سام د مترقه څخه د نه خوړلو ن کله نه جما متروکاتو دقبلي نه نو مثبتاتته د متروکاتقین بهتر وي نو دا تبدي مقات على سو دا یو خبره شو دو مشریت د ذقات کله شو دګهخواو مشریت د قات فلم مک لیکن تفسی دنیص به فیلمه دینه تمهونهوره دا بهتر تو ده او یو کول دا شت مش چې مشرورات د زیقات په نام لکننا کول شااز دوه خبرې شوي در مع یک د ذقات معنا را دي زیادت ته نهما بیر وواري پا دا د دا کې کی رب العزت پو مال برکات جا تئی، نماز جا تئی، او د ذکاعت مانا را جی توحارت تطهیر، احنا پا دا کونو دا ذکاعت سرا اغمار ختم شي تطهیر دا مال جو شی، او الزکات معنا د مدعي عمره دي فلا تزکو انفسكم همشه د خپل څه بتني کې مې لګا الله په خپل تسکیه کې دي چې الله فخې الله تا چا اعمال معلوم دي ركز څنګه دا معنا الزکات مو ذکر کړو مشروعیت ذکر کړو ربته د ما سبقه تر ذکر شو عنا بیوری را قالا لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچه نبی علیہ السلام اوفاد شو استغلاف ابو بکر بعدہو ابو بکر رضی الله عنہ شو وقفر من کفر من العرب منگا ماندہ شکو سو خلق کافران شو سو ه وقعفره من کافره مَن, من العرب امام خط کا ص نه دی د و فقط ته درژ معتونونه خلک شو نور ټول م شوڅوک شته لاړ مشر شو او څوکه دود د نهبوکرو دا مسیلم تلکذاب اسود عنسی وغيرها هغه او چایذ کار ذکا سوکرو هر کتری جمعه تن خلص پاتیشو دا مکیم مکرمی مسجد والا مجلی منواری مسجد والا او جواسا مسجد والا مسجد القی پز درې جمعه تن پاتونو ټول کاخ شو دا بالکل غلط وای غفارا من دعاء باجي دا دا شیر زماتن قليلا سل غدل حراميان مرتد شو خوبر پښوال شا ته برحمت الله عليه دا ذکر کړي لګړا لا ځل خلک مرتدان شو باجي خلقه باغيان شو دا اقل چې کوم مشهور دي چې ټول خلک کافر شو مرتضان شو مشرکان شو دعوت نبوت و قلصه باغیان شو فقط دری جماعتون مسنوانان پاس مجد نبی والا او مجد مکی والا ازارنگی در مجد عبدالقیس والا دا دری جماعتون پاس شو اصافر الله تولو کافران شو سخلق کافران شو و کفر من العرب <تصف> ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کړو خیال کوي ابوبکر رضی اللہ عنہ فیصلہ وکړو د نبی اسلام په واکې چې زکات ورکول اوس بغاوت کړي هغه زکات نه ورکې خلیفۃ الوقت ته زبغ سره جنگی کړ عمر رضی اللہ عنہ فرمایي چې څنګه ته جنگی من قال لا اله الا الله نو داغه بنا داغه مال معصوم ګرځي رضيتا وای مناظره د شیخید مناظره د شیخید د ابوبکر رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه مناظره جوړا شو قال عمر يا ابي بكر كيف تقاتل الناس تقتال سم کوي خلقو سره بچا کا تورن کړه زما ژوندۍ تو كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبیل سلام فرمالیو امیر تو انو قاتل ناس ما تامر شویده جزب قتال و کم خب قصر حتی یقولو لا الہ الا اللہ, اللہ انتهاد قتال و چا بانی دا وویلو دا لا الہ الا اللہ بانی دا فمن قال لا الہ الا عاشم من نیمات و نفسه داغ نفس داغ مال ما نبچه الا بحقی و حساب الا به حق الاسلام دغه سبب وکی دغه رځ نه بدلل پوشوی ته قتال کوو داخله ذکر دراتې زکات دره کې زور جاي کې کوم تو کلمه کلمه وای او کلمه چې نبی اسلام ویلی دغه مال دغه بدن محفوظ وی تصور تر قتال کې فقال ابو بکر د بک ځ لاو ز به کتاب کوم دلیل دی والله لاقااتې لن نه من فره بين نه سلا چې وځکه تاسم په خدا ز به جنګږغه چا سره چا یباده ته مالی او عباده ته کې فرق کوي باده ته بد مع باده ته مالی نهې زبر سره جنګېږم عبادت بدنی مانی عبادت مالی نو مانی دے کافر کی کنو کافر کی کافر کی یہ دا مناظر او شوا مناظر او شوا. لیکن افکم دلیل چاہزر دمر رضی اللہ عنو بیلو اگر دلیل کے دلیل دشا دے داو باکر رضی اللہ عنو اگر دا خیال ندے د حضر دمر خیال ندے شوی اگر <coughs> الا بحقه الا بحق الاسلام الا بحقي الا بحق الاسلام مسلمان شو او مسلمان شو یو مسلمان دیگه بل مسلمان وای داغوینه خبر کی زګره دلی ورزی مسلمان شو مسلمان شو د شادی شو ده ز ددوینه خبر کی څو کلمه کلوا خو شادی شده دنا وړو د دو نه توږي کلوا د کلويو سره ماخبر خل <سؤال> کي کلوا خو کلمارو سره د زنا وړلو د دونه هدر کېږي کلای کلمهو سره د سړی وجهو د دونه هدر کېږي کلوا شو او سره دی کاې شي نه د دونه هدر کېږ مرت ک مررتچ دنه عدر کېږي دارنګه إلا به حق الاسلام من فرق بين المال والبدري په هر په شويګه إلا به الاسلام نو دا به حق هې کې د چا دلیلو د ابو بکر رضی الله د حضرت عمر د نظر سیدو لګې دې په حسینو راغله چې کله ابو بکر اوس په حضرت مر دلیل د هغه دې دلیل پلی آسره ده شیخین و مناظره که دا بو بکر رضی اللہ و طلعه دلیل اہام دی اللہ بحقی و حساب علی اللہ فقار واللہ الاؤقات لنمن فرق بین سلاح و الزکا فین الزکاة حق المال او بل اللہ کل اسلام صلی اللہ بل محلوم ادا شوار ورہ دا خلیفہ راشد دے راشد ده. امیر المومنین دے قرآن نافذ کرے دو قرآن نظام نافذ کړي ایو نه نمانم بغاوت کئی نظر دیب باغی وجل جائز دیگا دی جائز اللہ دی حق الاسلام حق الاسلام کی مسلمان خلیفہ برشوئے او دو قرآن دا عادل نظام نافذ کرے ایو سروی دا نننن دې باغې دې باغې وجهل بالکلو دی ده خبر پوه شو کنه نو چونکی په دلیل د عمر رضی الله عنه کې دلیل دا ابوبکر رضی الله عنه کې موجودو ده نو فائنل جگہ حق المال والله الا منعوني عقال قسم په خداي ته دې مری کړه مانه یو راسی عقالا یعنی یسری تجارت کولو په تجارت کې یو رسی زکاة واجب که ده اغا را رانکڑو عقالا تجارتی مال کې رسی واجب که ده رسی ادا نکڑو یعنی عقالا رسی ضروق تڑلکی یو خواجب که ده اغا ادا نکڑو رییا اتا عقالن غیتا تن عناقن دا عجاجلو دا د یوتی وجوب قاعده هغه ادا نه کړ کانو یلو رسول الله صلی الله علیه لقاتل تم علی منع لقتلکم تغضب من قلبی فقال عمر رضی الله والله ما هو الا ایت الله قد شرعها صدر ابن بکر للقتال او دا الله پاک سند ابن بکر قتل د برقلا وکړ قال فائت انه الحق چې کلا بو بکر دا دلیل وی کنیلا په حق الاسلام اے عمره استاپ دلیل کې زمما دلیل دی عمرزلن بوونو اوس پوه شو وای مونادله پوه شو مونادله کې پړشه بیان بیا ملم ملا قوم رو بیا غوته پوځو جلال دې نیمه لي مناظره کینا تختی حما چې په اوکړه د الله فکر یا د الله فکر کې مناظره شبیه دلته انکار وړاګملا د دې ضرورت سره د مناظره ده د خدای فکر کې پرشه نه ملی یعنا علاقنا عقالن اته وبل بشناقن رسي عقالن رسي یا وخذه ضرولو يعنن مسلته عجاجلو نبي الاسلام بوحيو الركون والنور كنز ابو سر قتالكم قال احد قال اذا توضوا من اذا قال تجب في الزكاه ما تجب في الزكاه حكم واجب قد ما تجب في الذكر ندريس جن دي په دنیا کې زکات واجب دي نقادين شريس بين ذاو فيلش دت موږ نقادين وو د د عروزه تجارت نقادين شو شريس پدې کې زکات دارنګه ما خرج من الارض او سائمه بس دا درې سوزور مې زکات واجبو نقدي کې زکات واجب چې خپل مقدار باندې راشي یا امواله سائمه چې خپل نصاب باندې راشي نو بیا زکات واجب ما خرج من الارض باندې بشي چې خپل نصاب یا غیر نصاب برابر شي با ما تجبه فی زکا قال اصول لئیتا فی مادون خمسا زوودین صدقا پیزو خانونا کم وینو زکا کنشتی پیزو خان برابر شنو زکا در ولئیتا فی مادون خمسا اواقین صدقا آنشت دید در پیزو اواقون کم یو او قیاد سلویخ در هم. بلا وقیاز تلویخ درهما نو پنزا شو دو سواد درهما دو سواد درهما ساڑه باون تولیشو اسپنزارو دو پنزوس نیمی تولی اسپنزارو دا عام علما دیو من دقا قول دی مولنی عسیر رحمت اللہ علیه ساڑه اٹالیس وی ایت فاقی کده ولی زفی مازون خمس بنزو واسقونه کوي ناوی کې زګلش ته ال ال حکومت اغدل تبا ده کتابي مورست <متحدث> کو بنزو واسق یو شو پاکستاني دیرشمنه یا شپګشمنه نو بیا زکات په کلی کې ادا کی عشر او دیاطینو تحصیلدار برازی تای اغب زکات اخلی جی وبی قاله قطایب محمد الی قاله محمد الی دنیا دال دال دال دال دال دال دال دال دال دال دال دال دال دال دال دال دال ابي حدثنا محمد بن خدام عياض حدثنا جاري ابن مهران ابراهيم قال الواثقه تقول ان او تاس في كل 40 درهما درهم چې څلې درهم ورقان. بران نساخل که دورم اسقال ورکا قرآن کشته ده قرآن خو قواعد کلیه دکر که عادیس و سرا اغجوزیات خارج که او دمره بیزو که سلویه بیزو که بیزو که د د که دا بیزو ورکا لسک دو کا شلو کې سلور ورکا بیزوش که بنتخاب مخاز ورکا دا قرآن کشته قرآن خو قواعد کلیه دکر که حدیث و تشریح دو قرآن او فعل دنبی الاسلام فمن من اخذتم هذا اخذتمو عننا و اخذناو عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم العروض اذا کانو لتجارتی و بیق محمد دنبی صلی اللہ علیہ وسلم العروض اذا کانو لتجارت حل یا زکاة کم سامانو تجارت د پر شي دکان که واشو، لوخ واشو، لرگی واشو، بلده واشو، اغسطل خرصول پی. زبست ذکات پاگیشتی چه نصاب برابر شید. زورو نصاب برابر شید. دیسپینو زورو نصاب برابر شید. فنرسول کانیم روان نخوی صدقا داغشی نا چمنگا اغسطیارو دو پارد خرصولو نا اموالو تجارت، عروض تجارت کی ذکات لازم. سایمو که نقدینو که ذکاتو باب الزكاه من اوات الاراضي فحدث ابو قويه ومحقق احمد مما قال ما ان خالد بن الحارث لواب الزكاه د الزوارات الزكاه زوارات بني زكاه اشتهوا د الزوارات استعاره شوا بل استعمال د باروركي لو قوله يا عمر كي انزل کې دا زیوراتو مستعمله دي که غیر مستعمله دي نصاب برابر شو 52 باون پینځه زر بی 77 توله سر زر وی د زکات لازم هغه د مستعمل دي که غیر مستعمله ګلال منتمي کوي دلته ما ګلال دښتنه ما هوا زکات الحلی انې مراتن اڅت رسول الله صلی الله علیه و سنت الله زنان او ذریوا وفید زابر و شیت ابن تیمسکتان من منزاب بغړیو د ثرو فقال اتاه کی زکات د دې زکاته دا کای قال الله قال ایسره انگیز سمیر کلا بما یوم القیامه سوار الینر تبې دی خوشاله کی چې الله هر بل عزت دور بغړی سالات کیو چې قیامت کې فخلعت ما فلق اتما الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما لله ولرسولي نسيد ولي مستعمله كزكاه واجب كمقدار نصاب تراشي لا عمر سلمزك يكون تو عالم سوده عن نصاب ما بغني اشل درو رضا ولي دي فقلي اكنل هو دا کنز چې قیامت کې اړه مال <سؤال> نه مال ته سي پي منډوي نو فقال ما پران تو دي ځکا تو فز یک پلاسه به کنځينا ځکا صدا کړ شي به کنز چې صدا شي به به کنز جوړي دي ابي قال حدثنا محمد بن ابد بني ساره فحدثني اخيا من اي وانا بذل بن ابي له راك يدي فتخات من ورق جبت له زرو ما شول فقال ما ازاياك فقلت صنعت ان اتزين لك يا رسول الله دا ته زارخ استه پارا دا اچوم کاله تو دینه زکاتونه زکات دا کوي کوله او ماشاءالله کاله وهدکه مین النار زمتاز دو هلیه مستعملو کې مستقل زکات په حوله نه حول باندې کوم مقدار شي 152 توله سپینځیا 77 توله د سروشي نبي زکار کې لازم شي اعنو دا کې کی زکاة شو مستعمل او غیر مستعمل اوڑکی عروض تجارت کی زکاة او د سائمو کی زکاة دیجو ماذا بسنے کر